Halleluja. Halleluja! Tack att du hör oss Halleluja. i Jesu namn! Halleluja. Amen! Halleluja. Halleluja. Vi prisar i himlen för denna här stunden. Vi tackar dig för att samla sitt underbar namn, Halleluja. Jesus. Ja. Tack att du för att den vår hjärta. Amen. Tack att du för att möta varken, Jesus. Halleluja. Tack att vi ska låta heligande falla! Så här låter det när den frireligiösa Maranata-rörelsen håller ett möte i småländska Målilla med 4 000 deltagare. Det kan vara riskabelt att delta på mötena ibland. När predikanten Malle Lindberg kommer till småländska vischerum sätter en pyroman eld på tältet, men ingen skadas. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Den starka utlevelsen på Maranatas möten får medicinalstyrelsen att undra om det här inte kan vara farligt för barn och unga. Och det gör att socialstyrelsen rekommenderar en åldersgräns på 16 år. En gräns som många inte alls begriper vitsen med. Sveriges radios reporter Ragnar Hedlund träffar en ung flicka på ett av Maranatas möten i Stockholm. Här är en liten flicka som har stått och sjungit idag på podiet och klappat händerna. Hur gammal är du då? Elva år. Har du varit med länge i Maranata? Ja, sen ett, två år sedan. Sen två år. Tycker du det är att stå och sjunga där framme? Ja, det är det. Är det pappa och mamma som vill att du ska komma, eller har du själv kommit hit? Ja, ja. Vi får välja själva. Och du kan eh, slå med kastanjetter riktigt i takt. Ja. Har du varit med och gjort det länge? Nej, inte så länge. Tycker du om att sjunga då? Ja. Ah. Är det för sångens skull du kommer? Nej. Varför kommer du då? Det är härligt. På vilket sätt då? Att möta Jesus. Hur känner du dig? Sali. Medicinalrådet Carl Grunewald besöker också ett av Maranatas möten för att bilda sig en egen uppfattning. Mm. Eh, vad jag har sett ikväll kan jag väl inte påstå att här är någonting som är skadligt knappast ens för de barn som var ner mot tio års ålder och yngre barn såg vi inte på mötet ikväll. Har tycker ni Socialstyrelsen tolkat er rekommendation för hårt? socialstyrelsen eh, kör fram en viss ålder och eh, vi har eh, kanske i första hand tänkt på eh, barn som är i från åldern eh, koltålder vi säger 3-4 års ålder upp emot 10-12 års ålder sen tycker jag nog att eh, ungdomar över den åldern de ska väl delvis få välja själv. Och är det så att en ungdom i den åldern vill gå dit för att han verkligen är engagerad av detta så är det väl svårt att säga och påstå att det skulle kunna vara direkt skadligt för vidarebörande. Jag tycker att denna ungdom som, som låter sig engageras på det här sättet det ligger naturligtvis starka behov bakom det här. Och den utlevelse som man ser med det starka engagemanget och, och som kan gå ända upp i extas, samma engagemang och, och utlevelse ser vi ju i andra sammanhang, till exempel i de här popföreställningar som vi har.